А дам я вам почути при цій нагоді першого топлення сталі після фронтових боїв, дам я почути трохи моїх спогадів про те, як в числі авангарду робітничого класу здобував це право лити сталь не в капіталістичний ківш, а в свій, робочий, труджений і завойований. І Часу вашого я заберу небагато. Вечорів спогадів я не люблю. Отут у циху, скажемо на початку одне одному, кілька теплих слів, нескладних і неладних, проте добрих і дебелих. А потім сціпимо зуби і підемо працювати. Аж земля густиме. І рік, і два, і може десять. Аж доки вийдемо на гору з темряви, других виведемо. А життя наше одне, і хай воно скажеться, яке воно солодке та болюче. Варю я сталь з малечку товариші, варю та й варю. Був чорноробом та обжежником, був канавником і газівником, дослужився в хазяїв капіталістів до сталевара. Обіцяли мене й майстром настановити. Природа кругом безлісна і степова, без краю степ і шахти, а в ставку більше мазуту, ніж води, та ви самі знаєте нашу донбасівську природу південного українського степу. Стукнув мені тоді тридцятий рік. Часу це було передвоєнного, за рік до світової війни. Десять років уже пробігло над нашими головами. І полковник Чубенко повернувся знову до печі варити сталь. Стукнуло мені, значить, тридцять літ, і пішов тридцять перший. Стали варю собі коло печі. Аж болюче мені зараз, яку я тоді капіталістові чудову сталь варив. Природа, кажу, кругом безлісна. Донбас наш курний та розложистий, сонце пече без видержу, із засипних вікон спекою мене проймає. Хлопець я був кріпкий і загвозистий, думаю, чому це одне життя так собі котиться, а інше на м'яких перинах блохи трусить. Революцією я тоді не займався, проте зовсім темний не був. Читав різні книжки і Чернишевського, і Комуністичний маніфест, і Толстого, грішним ділом Бакуніна, про народну волю і декабристів. Любив я Шевченка, грицька Основ'янинка, добре роби, добре й буде, або Козирдівка, або ще Перекотиполе. Кажу вам, зовсім темний не був. Ходив на майовки, тікав від козаків, куштував на гайки, любив читати підпільні прокламації і іншим давати, а до тюряги не дійшов. Той не був справжнім революціонером, бо який ти революціонер, коли ти в тюрмі не сидів. Таке було моє молоде життя. Батька і матері я не знав з малку. Батька човун обворив. Помер за два дні. У матері сухоти ще з хімічного заводу. Сиротою я стали варив. Неділями голубів ганяв, яких у мене тільки не було тих голубів. Та одного разу коло ставка. Цей ставок недарма, я згадую, вдруге. Зустрів я товариша і відчув, як закипіло в мені. На повний голос революційна свідомість закипів я червоним пухирем, як кажуть мартенщики, коли ще воно виходить вуглець. Така в мені запалилась свідомість, що я пішов би на яку завгодно експропріацію або стріляв би на міністра, а то й на самого царя Миколу Кривавого.